Ні, не хворий. Хворий, хворий, поквапливо додав він. Хворий від лютях, ти ж собака. Та що, що ти? злякано потягнув його всі не Андріян. Не тягни, Крило відштовхнув від себе старого. Дивись і запам'ятай. Я тобі вірю, отой свейський купець, не свейський купець. Кирило, обережно. Я ж тільки тобі говорю, то не купець, а латинський піп. «Звір Людомира закатував!» Кирило, збиваючись похапливо, розповів Андріянові про те, що робилося в ямі, про те, як мучили Людомира. Тоді вже не бачив нічого скривавлений Людомир. Не помітив, як силоміць пригнали в яму чотирьох галичан, схопивши їх на вулиці. Серед них був і Кирило. «Дивіться, розкажіть своїм алечанам, усім те буде!» Несамовито вела в Бенедикт, а чернець підстрибував біля нього. Андріян пополотнів, затрусився. «І він, заікаючись, прошепотів Кирилові на вухо. Він впізнав. Я його не раз в Галичі бачив. Що тепер робити?» «Боюся», – стиснув Кирилову руку Андріян. «Помислити треба. Боюся, не повірять». «А повірять, хто що з ними діють? Нічого!» «Скажеш, тебе приберуть, у яму вкинуть, рот заткнуть!» «З цими купцями не сваритимуться!» «Приберуть!» – задумливо промовив Кирило. «А що вдієш? Мовчий ти, молодий, я сам!» «А то бояри такі злі! Хто тобі чи мені повірить?» «Я сам його спіймаю на слові! Піду до купців, ні, до посадника!» Я йому покажу, як руських людей убивати. А ти не встривай, бо й додому не потрапиш. Архієпископ підняв хрест і стало так тихо, ніби на площі панувало безлюддя. Люди великого Новгорода! почув Ванко, старечий голос. Слухайте всі! До нас прибув посол із Галича! «Помочі просить князь Данило проти чужинців!» Дмитрій вийшов наперед і вклонився. По натовпу прошумів тисячоголосий вітерець. «О, Дмитрій, Дмитрій буде говорити!» вивелося Іванка несподівано. На нього зашикали. «Люди руські-новгородські!» Прогнав гучно дзвінкий Дмитрій голос. Знявши шалом, Дмитрий три рази низко вклонився на всі боки. «До вас ми прийшли! Галецький люд просить вас!» Грамоту князь Данило написав до мужів новгородських. «Коли сім'ї кого забеджають лихі люди? Хто захищає? Свої! Хто дитині щитом стає? Батько та брати рідні! А до нас чужинці заскочили!» Король госький баронів пригнав, сидить Бенедикт у Галичі, віру нашу топче, над жінками ворог глумиться, дихати не можна вільно. Чи довго так буде? Поможіть брати, руських людей визволіть, убивають вороги, мучать? Заколихався натовп, по площі прокотився глухий гомін обурення. Убивають наших. Не дамо вбивати! Ворога прогнати! Брати ж наші! Підемо в Галич!» Архієпископ підняв хрест, але людське море бурувало кипіло, з краю в край перекочувався, Гомін голосів. Він махнув рукою, бовкнув три рази маленький дзвін. Гомін стишився. «Хоче посадник говорити!» І у відповідь десь серед натовпу різкий голос розітнув тишу Слухаймо. Пригладжуючи долонею бороду, посадник вклонився і почав здалеку заходити. Люди руські скрізь живуть і в Новгороді, і в Галичі. Та далеко вони розійшлися, не дістанеш рукою, і сонце одно, а гріє. «Не однаково!» «Ти про поміч, кажи! Для чого сонце згадуєш?» – Не Намагаючись перекричати, посадник з усіх сил вигукував «Я про поміч! Далеко йти! Ми себе! Нам військо потрібне!» Ще дужче загоманіли новгородці «Бачимо, куди гнеш! Налий рот води!» Посадник силкувався щось сказати, махав руками, але його слова поглинув гамір. Знато почулися гнівні вигуки Не хочемо слухати, іди геть. Скільки не перелався посадник говорити, йому не давали. й кричали, тюкали хлопчаки, що гніздилися на покрівлях навколишніх будинків, свистіли, верещали. Вже не міг нічого зробити і архієпископ. Напіднятий ним хрест. Ніхто не звертав уваги, посадника не любили. Так повелося вічі. Не захотіли слухати, хоч розірвися, не дадуть її рота роззявити. Посадник знизав плечима, зійшов з помосту і відразу стало тише. «Хто ще буде молити?» «Не чуємо!» Почали гукати новгородці. Архієпископ покликав боярина з довгою пишною бородою у високій шапці. Той підійшов до краю помосту мосту і сперся на розтецькований візерунками посох. Ледь вкунився гордовито, піднявши праву руку. «Новгородці!» – крикнув він дужим голосом. «Бояри так мислять! Поміч треба дати!» «Дати! Дамо!» – схвально одізвалося сотні голосів. Боярин уловив мить, коли галасу щух, і ще ручніше крикнув, «І я кажу, дамо! А хто поведе дружину бойову? Є такий воєвода!» «Є!» – гуртом крикнули новгородці. «А може подумати слід? А в нас хто залишиться? Хто боронитиме Новгород від супостата?»